18. fejezet Elizabeth egy pillanatig sem gondolt arra, hogy Vikem nem lesz jelen a bálon. Ez csak akkor jutott eszébe, amikor belépett a netherfield szalomba, s hiába kereste őt a piros zubbonyok csoportjában. Bizonyosra vette, hogy itt találkozni fognak, pedig ha emlékezetébe idézi a fiatalember egyes szavait, joggal nyugtalankodhatott volna. A szokottnál nagyobb gondot fordított öltözetére, s a legjobb hangulatban készült, hogy Vikem szívét most már végleg meghódítsa, bízva abban, hogy az este folyamán eléri célját. De most felvillant benne az a szörnyű gyanú, hogy Bingley barátja kedvéért szándékosan kihagyta Vikem nevét a tiszteknek küldött meghívásból. és bár a dolog nem egészen így történt, Lídia kíváncsi kérdezősködésére Mr. Denny határozottan kijelentette, hogy barátja azért nem jelent meg a bálon, mert ügyei előző nap Londonba szólították, és még nem tért vissza. Majd sokat mondó mosolyjal hozzátette. Nem hiszem, hogy éppen most kellett volna elutaznia, ha nem akarna itt elkerülni egy bizonyos urat. Ezt a megjegyzést Lédia már nem hallotta, de Elizabeth felfigyelt rá, és ez is megerősítette hitében, hogy Darcy éppolj mértékben felelős vikem elmaradásáért, mintha első gyanúja igazolódott volna. A hirtelen csalódás annyira a bosszúságát és ellenszemvét, hogy amikor Darcy rögtön utána hozzálépett és udvariasan érdeklődött, hogy léte felől, Elizabeth alig tudott illő módon felelni. A figyelem, kímélet, Türelem Dársi iránt egyértelmű volt Viken megsértésével. Elhatározta, hogy nem fog vele társologni, és bosszúsan fordult el tőle. Rossz még akkor sem tudta leküzdeni, mikor Bingley lépett hozzá, mert haragudott a fiatal emberre vak elfogultsága miatt. De Elizabeth nem volt természettől fogva rossz kedélyű, és bár aznap este semmi kilátása nem volt, hogy jól érezze magát, nyomott hangulata, Hamarosan elmúlt. Miután minden bánatát elpanaszolta Sárlotnak, akit már egy hete nem látott, csak hamar unoka furcsaságairól kezdett neki beszélni, és különösen figyelmébe ajánlotta őt barátnőjének. Az első két tánccal azonban rossz kedve is visszatért. Ez a két tánc valóságos gyötrelem volt számára. Mr. Collins férszeg volt és ünnepélyes. Állandóan mentegetőzött a helyet, hogy odafigyelt volna. Gyakran elhibázta a lépést, és nem vette észre. Egy szóval annyi megalázó és kínos pillanatot szerzett neki, amennyi csak egy kellemetlen partner két táncolat alatt szerezhet. Elizabeth valósággal fellélegzett, amikor végre megszabadulhatott tőle. A következő fordulót egy táncolta aki egészen felüdítette, mert vikemről beszélt vele, és elmondta, hogy a fiatal embert mindenki szereti. Tánc után visszament Charlottehoz és vele beszélgetett, amikor hirtelen odajött Darcy, és felkérte a következő táncra. Elizát ez annyira meglepte, hogy azt sem tudta, mit tesz, amikor igent mondott. Darcy rögtön továbbment, Elizabeth pedig szitta magát, amiért így elvesztette a lélek jelenlétét. Charlotte végasztalni próbálta. Meglátod, milyen kellemes partner lesz. Isten őriz, ennél nagyobb baj nem is érhetne. Kellemesnek találni egy olyan embert, akit gyűlölni akarunk? Ilyen rosszat ne nekem! Mikor azonban újra kezdődött a tánc, és Darcy visszajött, hogy Eliza kezét kérje, Charlotte nem állhatta meg, és suttogva figyelmeztette, hogy ne legyen ostoba. Ha tetszik is neki, vikem, ne tegye magát kellemet olyan ember szemében, aki tízszer előkelőbb nála. Elizabeth nem felelt, hanem elfoglalta helyét a párok között, elámulva a kitüntetésen, hogy szemtől szemben állhat Mr. darcy -val. Ugyanezt a meglepetést olvasta le szomszédnői arcáról. Egy darabig szótlanul álltak egymással szemben, s Elizabeth már-már azt hitte, hogy hallgatásuk a két tánc végéig fog tartani. Először úgy döntött, hogy nem töri meg a csendet, de hirtelen az jutott eszébe, hogy nagyobb büntetés táncosának ha beszédre kényszeríti, és ezért valami futó megjegyzést tett a táncra. Darcy felelt, utána újra elhallgatott. Pár percnyi szünet után újból Eliza szólalt meg, most magán a sor, hogy mondjon valamit, Mr. Darcy. Én már beszéltem a táncról. Ön talán a terem nagyságáról vagy a táncoló párok számáról közölhetni észrevételeit. Darcy elmosolyodott és biztosította Elizát, hogy szívesen mond bármit, amit csak kívánt tőle. Rendem van, egyelőre beérem ezzel a válaszszal is. Később talán majd megjegyzem, hogy a házi bálok sokkal kellemesebbek, mint a nyilvános táncmulatság, de most már nyugodtan hallgathatunk. Maga talán csak azért beszél tánc közben, mert ez a szokás? Néha csak ezért. Tudja, az embernek olykor szólni is kell valamit. Olyan furcsa lenne, ha ketten egy fél órán át ki sem nyitnák a szájukat, de egyesek kedvéért úgy kellene vezetni a társadalmást, hogy minél kevesebbet kelljen mondaniuk. Ebben az esetben saját érzéseit fejezi ki, vagy azt képzeli, hogy az enyémnek ad hangot? Mindkettőnk érzéseinek, felelte Elizabeth hamiskás mosolyjal, mert úgy vettem észre, hogy gondolkodásmódunkban sok a hasonlóság. Mindketten magányos, hallgattak természetűek vagyunk. Nem szeretünk beszélni, csak akkor, ha olyat mondhatunk, amin elámul az egész terem. És amit magvas szállóigeként az utókorra lehet hagyományozni. Ez bizony nem valami híven adja vissza az öni jellemét, jegyezte meg Darcy. Hogy mennyire közelíti meg az enyémet, azt nem tudom eldönteni. Maga persze azt hiszi, hogy az arckép élethű. Nem bírálhatom el saját alkotásomat? Darcy nem felelt, s megint elhallgattak, amíg vége nem lett a táncnak. Ekkor megkérdezte Elizát, gyakran megye át nővéreivel Meritomba. Elizabet igennel válaszolt, de nem tudott ellenállni a kísértésnek, s hozzátette. Mikor minap ott találkozott velünk, éppen egy új ismerőst szereztünk. E szavak rögtön megtették hatásukat. Darcynak még egy árnyalattal gőgősebb lett az arca, de nem szólt semmit. Elizabet pedig, bár korholta önmagát gyöngesége miatt, nem merte folytatni a témát. Végül is Darcy szólalt meg, s kényszeredett hangon ezt mondta. Mr. Wickham olyan szerencsés modorral van megáldva, hogy könnyen szerez barátokat, de hogy meg is tudja őket tartani, az más kérdés. Az önbarátságát szerencsétlenségére elvesztette, felelte Elizabeth nyomatékosan, és méghozzá olyan módon, hogy valószínűleg egész életén át megsínyli. Darcy nem válaszolt, s látszott rajta, hogy más tárgyra akart térni. Elizabeth azonban nem szólt többet. Eltáncolták a második fordulót, és szó nélkül váltak el egymástól. Kis idő múlva Miss Bingley közeledett Elizához, s udvarjassággal leplezve lenézését így szólította meg. Hallom, Miss Eliza, hogy el van ragadtatva George wickham -től. A nővére beszélt nekem erről az úrról, százfélét kérdezett róla, de úgy látom a fiatalember sok közölnivalója miatt elfelejtette megemlíteni azt, hogy az öreg vikemnek, a boldogult Mr. Darcy tisztartójának a fia. Mint jó barátnője azt tanácsolom, ne higgyen el feltétlenül mindent, amit magának mond. Mert például, hogy Mr. Darcy rosszul bánt vele, ez szemeszedett hazugság. Ellenkezőleg mindig rendkívül kedves volt hozzá, pedig George Wickham gyalázatos módon viselkedett Mr. darcy val szemben. Nem ismerem a részleteket, de annyit tudok, hogy Mr. Darcy egyáltalán nem hibás, hogy George wickham a nevét sem akarja hallani, és hogy fivérem nem igen hagyhatta ugyanőt ki a tiszteknek küldött meghívóból, de rendkívül megörült, amikor Wickham maga állt férre az útból. Az a tény is, hogy ide helyeztette magát, a legnagyobb arcátlanság. Nem is értem, hogyan merte ezt megkockáztatni. Sajnálom magát, Miss Eliza, hogy kedvence bűneit le kellett lepleznem, de ha az ember vikem származására gondol, jobbat nem is igen várhat tőle. Maga szerint egyetlen bűne a származásában van, csattant fel Elizabeth haragosan. Egyébben nem is tudta vádolni csak azzal, hogy Mr. Darcy tisztartójának a fia. Ezt pedig biztosíthatom, ő maga közölte velem. Bocsánat, mondta Miss Bingley, és gúnyos mosolyjal elfordult. Ne haragudjon a beavatkozásért, engem csak a jó szándék vezérelt. Arcátlan nőszemély, mondta magában Elizabeth. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy ilyen hitvány támadással befolyásolsz engem. Egyebet nem bizonyítottál ezzel, csak saját szándékos vakságodat és Darcy rossz indulatát. Elizabeth most megkereste nővérét, aki megígérte, hogy bingley is érdeklődni fog a dologról. Jane olyan megelégedett, sugárzó mosolyjal jött elébe, arcán oly boldog kifejezés ült, hogy rögtön meglátszott rajta, mennyire meg van elégedve az est fejleményeivel. Eliza tüstént leolvasta arcáról érzelmeit, és ebben a pillanatban, vikem miatti aggodalmát, ellenségei iránt táplált haragját, mindent elsöpört az a remény, hogy Jane a legjobb úton halad a boldogság felé. Szeretném tudni, mondta, és arca éppoly mosolygós volt, mint nővéreé. Mit hallottál Vikemről? De talán sokkal kellemesebben voltál elfoglalva, sem hogy egy harmadik személyre gondolj. Ebben az esetben már is megbocsátottam neked. Nem, válaszolta Jane, nem feledkeztem meg róla, de semmi kedvezőt nem mondhatok neked. Mr. Bingley nincs teljesen beavatva a történetbe, és egyáltalán nem ismeri a körülményeket, amelyek leginkább felkeltették Darcy haragját. De hajlandó kezeskedni barátja fedhetetlen becsületességéért, kifogástalan viselkedéséért, és szilárdan meg van győződve arról, hogy Vikem sokkal kevesebb gondoskodást érdemelt dársítól, mint amennyit kapott. Ugye Bingley nem ismeri Vikemet személyesen? Nem, akkor délelőtt látta őt először Meritonban. Értesüléseit tehát Darcytól szerezte. Ez nekem teljesen elegendő. És mit mond a lelkészi állásról? Nem emlékszik pontosan a körülményekre, bár Darcy többször beszélt neki a dologról, de úgy tudja, csak feltételesen hagyták rá. Egy pillanatig sem kételkedem Bingley őszinteségében, mondta Elizabeth felindultan. De megbocsátasz, ha a puszta állításokkal nem elégszem meg. Bingley rendkívül ügyesen védte meg barátját, mivel azonban a történet fontos részletei rejtve maradtak előtte, a többiről pedig maga Darcy világosította fel, a két úrról továbbra is ugyanaz a véleményem, mint eddig. Elizabeth most olyan tárgyra terelte a beszélgetést, amely kellemesebb volt mindkettőjüknek, s nézeteltérésekre sem adott alkalmat. Örömmel hallgatta Jane boldog, félénk reménykedő szavaid Bingley vonzalmáról, és tőle telhetőleg erősíteni igyekezett nővére önbizalmát. Amikor Bingley csatlakozott hozzájuk, Elizabeth félre vonult Miss Lucas-szal. Charlotte megkérdezte tőle, kedvesen viselkedett Darcy a tánc alatt. Eliza alig válaszolhatott, már is ott termet mellettük Collins, és újjongva mesélte el, milyen rendkívül fontos felfedezést sikerült tennie pár pillanattal előbb. Különös véletlen folytán tudomásomra jutott, hogy pártfogómnak és jótevőmnek közeli rokona tartózkodik jelenleg a teremben. Az illető úr közelében álltam, és véletlenül hallottam, amint unoka Huga, Miss De Burg, és nagynénje Lady Catherine nevét említi a hölgy előtt, aki itt a háziasszony tisztét tölti be. Milyen kifürkészhetetlenek a sors útjai! Ki gondolta volna, hogy ebben a társaságban Lady Catherine de Bourgh egyik rokonával, talán az unoka találkozom? Szerfeled boldog vagyok, hogy felfedezésem idejében történt, és még tiszteleghetek nála, amit késedelem nélkül meg is teszek, bízva abban, hogy meg fogja nekem bocsátani eddigi mulasztásomat. Mentségem szolgáljon, hogy sejtelmem sem volt a rokoni kapcsolatról. Csak nem akar bemutatkozni Mr. Darcy-nak? Dehogyis nem! Elnézését fogom kérni, hogy eddig nem jelentkeztem nála. Úgy tudom, hogy Lady Catherine unoka-öccse, így hát módonban áll biztosítani őt, hogy ő lédisége egy héttel ezelőtt még a legjobb egészségnek örvendett. Elizabeth mindenáról le akarta beszélni a tiszteletest szándékáról. Próbálta meggyőzni, hogy Darcy vakmerő szabadosságnak fogja tekinteni, a bemutatás nélkül megszólítja, nem pedig a nagynénye iránti tisztelet jelének. Hogy egyáltalán nem szükséges tudomást venniük egymásról, hogy az ismeretséget legfeljebb Darcy kezdeményezhetni, mert rangban ő áll magasabban. Mr. Collins végighallgatta, de arcán látszott az eltökéltség, hogy saját belátása szerint fog cselekedni és mikor Elizabeth végzett, így felelt tanácsaira. Drága Miss Elizabeth, nekem a lehető legjobb véleményem van kitűnő ítélő képességéről, mindazokra a dolgokra vonatkozólag, amelyek az önértelmi körén belül esnek, de legyen szabad rámutatnom, hogy lényegbeli különbséget kell tennünk egyházi és világi személyek között, ha a szertartásos érintkezés általánosan elfogadott formáiról van szó. Legyen szabad megjegyeznem, hogy az én szememben a lelkészi hivatás tekintély szempontjából az ország legmagasabb méltóságával egyenrangú, feltéve ha azt a viselkedésben kellő alázat kíséri. Engedje meg tehát, hogy ez alkalommal lelkiismeretem parancsát kövessem, amely arra ösztökél hogy jól felfogott kötelességemet teljesítsem. Bocsássa meg, ha nem követem értékes tanácsát, amely bármely más dologban vezércsillagom lesz, de a jelen esetben neveltetésem és sok évi tanulmányaim alapján úgy érzem, illetékesebb vagyok eldönteni, mi a helyes, mint egy fiatal hölgy. Ezzel mélyen meghajolt a lány előtt, s Darcy ellen indult támadásra. Elizabeth kíváncsian figyelte, hogyan fogadja Darcy a tiszteletes közeledését, és látta, hogy a váratlan megszólítás elképesztette. Collins önnepélyes meghajlással vezette be beszédét, és bár Elizabeth egy szót sem tudott kivenni, mégis úgy érezte, hogy az egész dikciót hallja, és olyan szavakat olvasott le Ajka mozgásából, mint, ö, bocsánat, ö, Uh, Hansford és Lady Catherine de Bourgh! Elizát bosszantotta, hogy Collins ilyen ember előtt teszi magát nevetségessé. Darcy leplezetlen csodálkozással meredt a tiszteletesre, és amikor az végül szóhoz engedte jutni, hűvös udvariassággal felelt szavaira. De ez nem vett el Collins kedvét. Újból neki kezdett, s Darcy növekvő lenézése szemmel láthatólag lépést tartott a második beszéd hosszúságával, amelyre csak könnyed főhajtással válaszolt, s rögtön faképnél hagyta a tiszteletest. Collins most visszament Elizához. – Higgyel, semmi okom nincs, hogy ne legyek megelégedve a fogadtatással. – Mr. Darcy látszott, mennyire jól esik neki a figyelmességem. – Választékos udvariassággal felelt, sőt, egy hízelgő kijelentést is tett. Szilárdon bízik Lady Catherine emberismeretében, és tudja, hogy kegyét nem szokta méltatlanra pazarolni. Igazán kedves gondolat volt tőle. Mr. Darcy általában a legjobb benyomást tette rám. a bálban más már nem érdekelte, és így szinte egész figyelmével nővére, és Bingley felé fordult. Amit látott, kellemes tűnődésre indította, s majdnem oly boldognak érezte magát, mint Jane. Képzeletben már a ház úrnőjének látta, oly tökéletes családi boldogságban, amely csak igazi szerelemből fakadhat. Ilyen körülmények között még arra is erőt érzett magában, hogy összebarátkozzék a Bingley nővérekkel. Nyilvánvaló volt, hogy anyjuk gondolatai ugyanilyen irányban haladnak. Eliza közelébe sem mert menni, nehogy túl sokat halljon. Mikor tehát a vacsorához ültek, a gonosz véletlen játékának tekintette, hogy egymás mellé kerültek, és kínzó bosszankodással állapította meg, hogy anyja egyetlen személynek Lady Lucasnak önti ki egész szívét s másról sem tud beszélni csak arról, hogy Jane remélhetőleg hamarosan férjhez megy Bingleyhez. Ez a tárgy egészen tűzbe hozta, s Mrs. Bennet fáradhatatlanak bizonyult a házassággal járó előnyök felsorolásában. Elsősorban annak örvendezett, hogy Bingley milyen bájos fiatalember, milyen gazdag, s hogy csak három mérföldre lakik tőlük. Az is megnyugtató, hogy a Bingley nővérek rajonganak Janeért, és épp úgy óhatják a házasságot, mint ő maga. Elizabeth hiába próbálta feltartóztatni ezt a szó áradatot, és hiába könyörgött anyjának, hogy kevésbé hallható suttogással ecsetelje boldogságát. Kimondhatatlan bosszúságára ugyanis azt kellett tapasztalnia, hogy Darcy ül velük szemközt, és szinte minden szót hall. Mrs. Bennet rá ripakodott lányára, hogy ne legyen olyan ostoba. – Mondd! Ki az a Darcy, hogy megijedjek tőle? Ha, igazán nem lehetünk annyi tekintettel rá, hogy csak olyasmit mondjunk, aminek neki is tetszik. – Az Isten szerelmére, mama, beszéljen halkabban! Mi haszna lehet abból, ha megsérti Mr. A barátjának sem fog ez jól esni. De hasztalan volt minden figyelmeztetés. Anya továbbra is halható hangon fejtette ki nézeteit. Lady Lucas már régóta ásítozott, mert unta a sok boldogság felsorolását, ami nem nemigen lehetett része, és most a hideg sonkában és csirkében keresett vígasztalást. Elizabeth úgy érezte, hogyha anyja szándékosan akarta volna nevetségesé tenni magát az est folyamán, akkor sem játszhatta volna a szerepét több kedvel és nagyobb sikerrel. Bingley és Jane szempontjából még szerencsésnek tartotta, hogy a fiatalember nem vett mindent észre, s hogy komoly érzelmeit különben sem zavarta meg az a sok ostobaság, aminek tanúja volt. Elég baj az is, hogy a bingli nővéreknek és Darcynak ilyen alkalmuk nyílt kinevetni az ő rokonait. Az est hátra levő része sem hozott számára sok örömet. Elizabeth Torkig volt collins aki nem tágított mellőle, s bár újabb táncra nem tudta rábírni, lehetetlené tette, hogy másokkal táncoljon. Hiába könyörgött neki Elizabeth, hogy kérjen fel más valakit, hiába ajánlkozott, hogy bármelyik fiatal hölgynek bemutatja a teremben, Kolinsz kijelentette, hogy a tánc teljesen hidegen hagyja. Egyetlen célja az, hogy gyöngét figyelmességével megnyerje társnője tetszését, és ezért egész este a közelében akar maradni. Az ilyen terv ellen mit sem használt az érvelés. Egyedüli enyhülést barátnője, Miss Lukács jelentett, aki gyakran odament hozzájuk, és jóindulatúan magának foglalta le a tiszteletest. Elizabeth minden esetre örült, hogy Darcy nem kínozza többé figyelmével. Bár gyakran állt közelében, teljesen egyedül, olyan közel sohasem jött, hogy beszélgetni kezdtek volna. Ez valószínűleg a Mr. Wickham retett célzásai eredménye, gondolta Eliza, és örült, hogy így jutott ki a dolog. A vendégek közül a Longborniak távoztak utolsónak. Mert Mrs. Bennet mesterkedése folytán még egy negyed órát kellett várni a hintóikra, miután már mindenki elment. Ennyi idő alatt azt is észrevehették, hogy a család néhány tagja már a pokolba kívánja őket. Amikor végre felálltak, s búcsúzni kezdtek, Mrs. Bennet tolakodó udvariassággal azt a reményét fejezte ki, hogy hamarosan az egész családot viszont látja Longbournban. de elsősorban Mr. Bingleyhez intézte szavait, biztosítván őt, hogy bármikor örömükre szolgál, ha velük fogyasztja el a családi vacsorát anélkül, hogy szertartásos meghívóra várna. Bingley hálás örömmel készségesen megígérte, hogy a legelső alkalommal tiszteletét fogja náluk tenni, mi visszaérkezik Londonból, ahová másnap rövid időre el kell utaznia. Mrs. Bennet tökéletesen meg volt elégedve, és abban a boldog meggyőződésben hagyta el a házat, hogy a házassági szerződések, az új hintók és a kelengye elkészítése három-négy hónapig fog tartani, amely idő elteltével leánya kétségtelenül elfoglalja helyét a Netherfield-i kastélyban. Hasonló bizonyossággal számított arra, hogy másik leányát Mr. Collins fogja elvenni, de ennek már nem örült annyira. Gyermekei közül Gyermekei Elizabeth állt legtávolabb a szívétől, S bár ez a vőlegény és ez a házasság Elizának elég jó volt, Mr. Bingley és Netherfield mellett minden más árnyékba borult.